З ножицями в горлі до вудця. Минали хвилини, які здавалися дівчині вічністю. Раптом, десь поблизу, мало не біля неї почувся глухий звук від падіння чогось важкого і м'якого. Дарина здригнулась і хотіла була кинутися в глиб двору та в неї підломилися ноги. Вхопившись за стіну руками, втікачка затаїла дух. Минула хвилина, друга, але довкола було тихо. Дарина нарешті озирнулася, Їй здавалося, що позаду промайнула якась тінь. Майже інстинктивно дівчина подалася вперед, та не встигла вона зробити й кілька кроків, як за прочиненими дверима однієї скелі, що тяглися вздовж стіни, почулося борюкання і збуджені захекані голоси. «Ні, Шельмо, не втечеш!» – хрипів грубий голос. «Пусти!» – кричала жінка. – «Пусти! Геть!» Я Євлалія, я католичка, я привела вас сюди. А дідько з тобою, Євлалія, ти Мотря, Ти мені б сподобалась, і край. Гой, рятуйте, закричала Євлалія, борсаючись у темряві. Я піду до пана до вуці, ти відповіси за насильство. Євлалія вискочила з сінечних дверей, жовнір за нею. Цю мить спалахнула блискавка, освітила блідим холодним сяйвом і Євлалію, що бурюкалася з Жовніром, і Дарину, що притиснулася до стіни. «Он, пан довудся!» – простягаючи руки до Дарини, крикнула Євлалія. Жовнір з кам'янів від несподіванки, у нього в голові блискавкою майнула думка, що коли випустити Євлалію живою, то вона викриє його в злочині, за який доведеться поплатитись головою. «То ти доносити, гадюко?» – прошепів він, і встромив їй у спину кинжал. Євлалія несамовито закричала, і впала крижем до ніг Дарини, а жовнір щез у нічній пітьмі. Недовго стогнала Євлалія, швидко слабнучи, вона ще зіткнула раз-другий і затихла. Минали найзручніші для втечі хвилини, а Дарина все ще стояла непорушно і раз у раз шепотіла. «Божий суд!» Нарешті вона озирнулась і помітила, що на сході небо почало потроху яснішати. Принаймні, добре вдивившись, тепер уже можна було розрізнити на темному тлі неба обриси всіх п'яти бань храму. Треба було взяти себе в руки і негайно діяти. Дівчина обережно, але швидко рушила до брами. Підкравшись, вона побачила, що четверо жовнірів, певно п'яних як ніч, спали, простягши столі. А брама була не тільки не замкнена, а навіть трохи прочинена. Не тямлячи себе від радості, Дарина підбігла до неї і, не помітивши в чорній пітьмі під склепінням брами дозорця, що теж спокійнісенько спав, наступила йому на руку. На щастя, він не прокинувся, тільки промимрив якусь лайку і відсмикнув руку. Дарина налягла на важку браму. Вона заскрипіла, але не піддалася. Нараз панні прочулись якісь підозрілі звуки, схожі на тихий стукіт. Холодний піт виступив у неї на чолі. Відчай подвоїв сили, і вона нарешті розчинила браму настільки, щоб прослизнути в щілину. Підйомний міст був спущений, за ним тяглася довга гребля, що губилася в густих вербах, за якими починався ліс. Переходити міст і греблю, коли ось-ось мало зійти сонце, було небезпечно. По високій стіні могли ходити вартові, але за вербами Дарина вже могла вважати себе в безпеці. Зупинившись на мить під дашком брами, вона озернулася довкола, перехрестилась, і кинулась бігти. Та ледве дівчина вскочила у вологу під тьму під вербами, як її схопили ззаду чотири залізних руки і накинули на голову важку керею. Грізні вісті, що їх привіз Петро, страшенно стривожили селян малої лисянки. Вони ще раніше були налякані погрозами Гершка, після його несподіваної втечі ждали розправи. Але тепер вона, неминуча і невідворотна, вже стояла зовсім поряд і примушувала стискати серце від жаху. Зараз селяни були вільні від роботи. Хліба, навіть пізню гречку, вже давно посіяли, а жнива ще не починались. Правда, підходив час орати толоку, готувати ниви на майбутній господарський рік під озимину, та про це майбутнє ніхто не думав. Уже з самої ранньої весни серед селян відчувалося якесь незвичайне хвилювання, не те, щоб їх зими почали більше гнобити.